— Ви, здається, — почала панна, — ви, здається, пане докторе читали якусь цікаву книжку, коли я увійшла? — Так і справді, — відповів доктор, — у цій книжці пишеться про найдивовижніші речі. Він хотів розгорнути маленьку книжку в позолоченій оправі, що лежала перед ним на столі, але марно. Вона, ляснувши, щоразу згорталася знову. Сказав Проспер Альпанус, а чи не спробуєте часом ви, моя шановна панно, дати раду сією свавільною книжкою? І він подав їй книжку. Але щойно панна торкнулась до неї, як книжка сама розгорнулася, аркуші розсипались, побільшили і зашурхотіли по всій кімнаті. Панна злякано відсахнулася, тоді доктор міцно згорнув книжку, і всі аркуші зникли. «Однак», – мовив Проспераль пану слайдно усміхаючись і підвівся з місця, – «однак, моя шановна, ласкава панно, навіщо нам гайнувати час на такі жалюгідні штуки? Адже ж те, що ми зараз робимо, звичайнісінькі розваги за столом, краще перейдемо до поважніших речей». «Мені вже треба йти!» – крикнула панна і встала. «Е, ні!» – сказав Альпанус. «Ви не підете без мого дозволу, бо, мушу вам сказати, шановне добродійко, що ви тепер цілком у моїй владі». «У вашій владі?» – гнівно вигукнула панна. «У вашій владі, Пане докторе!» «Безглузна похвальба!» І вона розгорнула своє шовкове обрання та знялася під стелю, як чудовий чорний метелик. А доктор Альпанус тієї ж миті задзищав і забринів слідом за нею, як великий жук-рогач. Цілком знеможений метелик спустився на підлогу і перекинувся маленькою мишкою, але жук-рогач стрибнув на неї сірим котом. Мишка знялася знову, як блискучий колібрі. Тоді навколо дому загуділи якісь дивні голоси, і різні чудернацькі комахи з'явились і зазищали в повітрі, а разом з ними дивне лісове птаство, наче золота мережа зависіла вікна. Цим разом фея-рожа-гожа-зеленава з'явилась у всій своїй пишноті та величі, в осяйному білому вбранні, підперезана блискучим діамантовим поясом, з білими й червоними трояндами в чорних косах, і стала посеред кімнати. А перед нею маг у золотом гаптованій мантії з блискучою короною на голові, тримаючи в руці ціпок із вогненно-променистою головкою. Рожа гожа зеленава ступила до мага, але раптом з її кіс упав золотий гребінець і розбився, наче скляний, на мармуровій підлозі. Горе мені, горе мені. скрикнула фея. І раптом вони знову опинилися за столом. Патронеса фон рожа гожа у довгій чорній сукні, а навпроти неї доктор Проспер Альпанус.